Пророчі сни У 312 році римський полководець Костянтин бачив сон, у якому з'явився Великий Хрест. На хресті були такі слова «Переможеш із цим знаком». Костянтин вирішив, що це пророчий сон, і пригадав, що хрест – це знак Христа, і наказав своїм солдатам намалювати на щитах дві грецькі початкові букви з іменем Христа. З цими щитами вони пішли у бій і одержали перемогу. Письменник Кіплінг описав один із своїх снів, у якому бачив себе на урочистому прийомі. Але дивитись на церемонію йому заважав живіт товстого чоловіка. Наприкінці сну до Кіплінга підійшла людина, яка хотіла з ним ближче познайомитись. Після цього сновидіння пройшло півтора місяці. І письменника запросили на прийом Усе відбувалося так, як він бачив у вісні І Топстун, і людина, яка хотіла з ним познайомитись 19-річна Катерина Солдатова розлучилася з хлопцем Пройшов рік, і їй наснилося, що її хлопець зателефонував А вона його запитала, чи не одружився він На другий день хлопець насправді їй позвонив Цікаво те, що тієї ночі, коли Катерина бачила сон, її колишній друг проїжджав поблизу міста, в якому вона мешкала. Отже, жили вони в різних містах. З історії відомі випадки, коли письменники, вчені, композитори бачили свої майбутні творіння у вісні. Наприклад, Менділеєв побачив свою таблицю, яка перевернула світ науки у вісні. Пояснення сучасних учених Вчені проводили багато досліджень, вивчаючи природу сну, і дійшли висновку, що в багатьох випадках це збіг обставин, а найчастіше – людські забобони. Проте у вісні людина може побачити і зробити відкриття, якщо вона до цього багато працювала над даним питанням. Тобто це відкриття людина могла зробити і в стані пильнуваннях. Але чому це сталося у вісні? Вчені пояснюють дуже просто. У вісні мозок продовжував працювати, і тому за збігом обставин час відкриття прийшовся на час сну. Вчені не заперечують, що деякі сни можуть попереджати людину про хворобу. Наприклад, людині останнім часом сняться важкі на сни, весни, у яких їй важко дихати. З часом виявляється, що людина захворіла запаленням легень. А чому ж сон людина бачить раніше, ніж почала хворіти? Це пояснюється інкубаційним періодом захворювання. Прихованим періодом хвороби, коли людина вже захворіла, але явних симптомів захворювання ще немає. На початку інкубаційного періоду вона і може побачити пророчий сон.